Карлонови ніколи не доводилося бувати в кімнаті, куди вони щойно увійшли. Досить велика, схожа на залу. Сюди можна було дістатися тільки вузьким коридором, що його перетинало силове поле. Автоматичні прилади, якусь мить уважно вивчали тві силове обличчя, перш ніж пропустити їх до зали. Більшу частину приміщення займала величезна куля, що здіймалася аж до стелі. Крізь відчинені в ній двері виднілися чотири невеличкі сходинки, що вели до яскраво освітленого майданчика. Поки Харлен роззирався довкола, з кулі почулися голоси, і в отворі з'явилася пара ніг. Хтось спускався вниз, і Харлен упізнав члена Ради Часів Сенора. За ним спустився ще один старший обчислювач, що також був присутній тоді на сніданку. Твісел невдоволено поморщився, але голос його прозвучав стримано. «Хіба члени підкомісії і досі тут?» «Тільки нас двоє, я і Райс», – неуважно відповів Сенор. «Чудовий апарат ми маємо. Рівнем складності нагадує космічний корабель». У Райса було гладке черево, а на обличчі застиг розгублений вираз людини, яка завжди переконана в своїй правоті, але ніколи не вміє знайти доводів, щоб виграти суперечку. Він потер свій схожий на бараболю ніс і сказав – Останнім часом Сенор схибнувся на космічних мандрах. Сенор зблиснув лисиною. Як ви гадаєте, Твіселе, при розрахунку реальності космічні подорожі слід вважати позитивним фактором чи негативним? Безглузде запитання, нетерпляче відповів Твісел. Який тип космічних подорожей, в якому суспільстві, за яких обставин? Годі вам. Напевно ж можна сказати щось про космічні подорожі взагалі, абстрактно. Тільки те, що вони скоро минущі. Неодмінно вичерпують себе і відмирають. Отже, вони ніякої користі не дають, а отже, їх слід розглядати як щось небажане, задоволено висновув Сеннор. Така й моя думка. Думайте як хочете, сказав Твісел. А тепер вам треба звільнити приміщення. Незабаром сюди прийде Купер. Певна річ, ми вже йдемо, Сеннор підхопив Райса під руку і повів до виходу. Голос його виразно долинав навіть з коридора. «Періодично, мій любий райсе, інтелектуальні зусилля людства зосереджуються на космічних подорожах, хоча ці подорожі й приречені на безславне відмирання через свою безплідність. Я можу довести це твердження в матричній формі, але, по-моєму, і так усе ясно. Коли уми, зайняті космосом, вони нехтують земні справи. Я саме готую тези на розгляд ради – і в них рекомендуватиму назавжди викреслити з реальностей можливість космічних подорожей. У відповідь почувся Райсів Дискант. «Надто круто берете, Сеноре, в деяких цивілізаціях космічні подорожі неоціненний запобіжний клапан. Візьмемо, приміром, 54-ту реальність 290-го століття. Наскільки я пригадую, там тепер...» Віддаляючись, голоси стихли. «Дивний чоловік цей, Сенор», – сказав Твісел. Він удвічі розумніший за будь-кого з нас, членів Ради, але занапащає себе тим, що так розкидається своїм талантом. А він має рацію, як ви гадаєте? – запитав Харлон, У своїх поглядах на космічні подорожі. Сумніваюсь. А втім, ми зможемо про це краще судити, коли він подасть на розгляд Ради свої тези. Але він не подасть їх. Тим часом у нього з'являться нові ідеї, а про старі він забуде і до кінця їх не доведе. Та хай це тебе не турбує. Він так ляснув долонею по кулі, аж та лунко задзвеніла. Але йому одразу довелося піднести руку до рота, аби вийняти сигаретний недопалок, що вже пік у губи. «Ну як техніку, здогадуєшся, що це таке?» «Схоже на нестандартну капсулу з кришкою», – відповів Харлан. «Ти вгадав, це і є капсула. А ну лишень, зайдімо всередину».